bredas krallan med Jan Holmberg. God morgon. önskar Hits FM. Haha, god morgon, god morgon, god morgon säger vi hela tiden. Hörrni, jag tänkte att vi skulle prata lite vi skulle prata lite eh, bokmässa nu eller bok och berättarmässa Tellus. Och, och vem är bäst att berätta om den här om inte ännu arrangörerna Johan Hagesund. God morgon Johan. God morgon Janne. Hörru, du, hur är det med dig? Är du på gymmet nu eller något sånt där hemskt eller? Nej jag, jag avbokade i gymmet för att jag skulle vara med i fredagsfallan. Det blev så. <laughs> där ser man. Man får ja. prioritera här i livet. Ja då, då, då kan jag alltså bidra till förfallet med andra ord. Är det så jag ska säga? det? Ja. Precis så stämmer. <laughs> är det bra Johan? Absolut det är bara bra. Jag är laddad redan nu för bokmässan. Ja men jag, och... jag med. Jag är med. Ja. Alltså, det, det. Härligt det höra. Vi har ju hållit på med det här rätt länge så att det känns ju liksom att... Alltså... Man har liksom byggt upp förväntningarna. Eller hur? Du ska vi, bara, ska vi bara först rekapitulera. Vad är det här egentligen för någonting? Alltså det växer sig ju så stort så att det snart inte går att beskriva. Men, men du sa det ju bra där. Alltså, det är ju bok och berättarmässa. Det är ju nästan viktigt att påpeka det. Att det är inte bara böcker längre. Utan fokus nu är ju på berättelsen oavsett format. Ja just det. Och, det är ju, och, det är ju, och hur, hur kommer man märka det då, att det inte bara är böcker? Inte minst på vår Game Corner som vi har tillsammans med East Sweden Game som man hittar längst in i biblioteket precis bredvid Stora scenen faktiskt okay. Och sen finns det även på barnavdelningen har vi möjlighet att göra en egen animerad film man kan gå på teaterföreställning i hörsalen och Oj. man kan uppleva konstiga livens sida. Så det kommer man märka på många sätt. Ja, alltså. Men det är ju fortfarande jättemycket böcker och litteratur på mässan. Ja, det är klart. Och det är ju en fantastiskt vacker lokal och det jag funderar liksom på så här. Ska man springa bland hyllraderna där då liksom på något sätt på biblioteket? eller? Ja alltså den som önskar springa mellan hyllraderna får nog göra det någon annanstans för det är ju så att till den här mässan så kommer vi ju flytta undan egentligen hela den skönlitterära avdelningen på biblioteket. Det blir en, en jättestor flytt av bokhyllor. Så de skjuts helt enkelt ner mot ena långsidan och så gör vi plats för alla våra över 80 utställare. Ja, Och det är ju roligt, det måste jag verkligen säga För det är ju utställare ifrån Hela Sverige Ja, ja det är det definitivt Det är till och med någon utomlands ifrån så. Ja, ja. Vi, ja, det är, är ja, det har du precis. rätt i också ja, Precis, ja du, du, äm, Och sen är det ju så här Man ska ju ha några dragplåster, finns det några dragplåster till det här då? Ja, definitivt alltså, Alla har ju Olika smak så, äh, Dragplåsten kan ju heta Jan Holmbom Lika som Björn Ranelid äh, Och vi har båda två <laughs> På <laughs> ja, ja, nu ska men vi inte skrämma folk. Men, men Björn Ranelid det låter ju som, det låter ju alltså, om vi också pratar om berättande så känns det ju som att han är ju given nästan. Björn är ju ett starkt namn på det sättet och han är ju oavsett om tillfällas böcker eller inte så tycker man ju och tänker om Björn Ranelid och han engagerar många. Mm. Sen har vi ju fantastiska eh, Östskötska författare också. Vi har ju Linköpingsbörd Birgitta Olsson som ja, hon... har berättar om sin bok Duktiga flickors revansch. Ah. Emily Schepp som är återkommande inslag på vår mässa kommer i år igen. Det är vi fantastiskt glada för. Ah. Och grattis till är... Emily Schepp på alltså årets täckadrottning vald ut av sina läsare för andra året i rad va? Genia. Ah. Ah. Ah, ja igen ja. imponerande hon har gjort. Ja, ah, verkligen. Och där berättar hon om va? Sen kommer han att berätta om och sin senaste bok i, i Jana Berselius-serien. Den har vi Sara Lövestam, Brandberg och Sara Bergmark Älvgren om Engelsfors-teologin och sina nya böcker efter Engelsfors-teologin. Inte minst Martin Widmark, barnboksförfattaren, Jenny Jägerfeldt, Göran Redin, ja, man kan fortsätta ja. länge. Men det, om, man, om man har en fantasy, om man är jätteintressad av fantasy, ska man gå dit då också eller? Men det är det som är det fina i kråksången. Alltså vi har liksom allt från fantasy till däckare till skönlitteratur och facklitteratur. Det finns en enorm bredd i år på mässan. Så att oavsett vad man har för liksom nisch och inriktning så är det väl värt ett besök. Ja vad kul. Jag hade ju i och för sig helst velat se en trollkarl. Nej, vet du vad, Du har chansen att se kvar, <skratt> Det är fantastiskt. <skratt> <skratt> ja. På barnavdelningen då kommer vi ha Daniel Karlsson, känd från barnkanalen. Ah. kommer hålla i två trolleri faktiskt. Klockan 11 och klockan 14.00. Och det är för hela familjen. Ja, ah, men gud vad Så kul. förslagsvis eh, tar man med sig eh, sitter det sina barn och går dit och kikar. Ja, ah. och det är babblarna tema också va? Ja, alltså för mig som småbarnsförälder så har jag ju insett vilken genomslagskraft babblarna har på, på småbarn. Så vi tänkte det att ja, men i år går vi in och har babblarna tema på, på hela barnavdelningen. Så det blir ansiktsmålning. Man kan alltså bli målad som en babblare. Och så kommer vi ha filmvisning, de populära babblarna, filmerna kommer rulla. Eh, och sen så finns det ju givetvis eh, sådana här mjukisdjur i form av babblare också som man kan leka med. Och det, det som är främt tycker jag är att man kan, man kan få prova på det absolut senaste inom VR-spel. Det till och med blir det ett spelsläpp tror jag under dagen. Där, va? Till och med det är Scrap Galaxy av Linköpings killen Jesper Tingvall. Ja just det. Och sen får man prova att ta på sig sådana här glasögon och själv och spela. Det är ju, det är ju jättekul Jag har provat. Ja, och, och det är ju skitkul. Det är ju lika roligt för dem som står bredvid. Ja det, det är det. Och så bara ja. liksom ett, ett en spotlåsga där höll från, på säga, ett, ett, ett jättelitet. Då kommer man in i forskarsalen Och då går ja. man från det nyaste, nyaste till det, till det äldsta, äldsta, eller hur? Ja, men det är lite kontraster. Där kommer, personalen kommer alltså att visa några rara exemplar ur sina samlingar. Alltså det är gamla inkudabler, böcker som har legat sedan eh, 13 1400 talet och, och Kristandardammen. Nu ska vi upp. Och för allmänheten. Det tror jag kan bli riktigt häftigt. Det enda brasklappen man kan kasta in där det är att de har inte plats för så många så att de vill gärna att man anmäler sig eller hur va? Det stämmer bra och man hittar ju anmälningslänken via vår hemsida då där man också hittar annan matnyttig information. Ja men ta www.ostergotlandsbokmassa.se Kort och konsist då. <laughs> Facebook och Instagram och så kan man också följa. Om. Ja, just det. Men du, det, det låter ju dyrt det här. Kostar en hel del, eller? Ja, men det är ju faktiskt så att det är helt gratis att gå in. Och det är gratis på alla programpunkter. Så att det man ska lägga sina pengar på den här dagen, det är ju helt enkelt att se till att fixa alla julklappar till hela tjocka släkten. Från våra utställare i form av böcker och spel och allt vad man kan tänka sig hitta. Ja, och det, det, det skulle jag faktiskt vilja liksom slå ett extra slag för. För att är du på jakt efter hårda julklappar eh, då ska du absolut besöka Tellus. Och inte minst är det faktiskt så att du kommer hitta klappar till fantastiska bra mässpriser och du kommer hitta klappar som du kanske inte hittar i den vanliga bokhandeln på det sättet. Va? Det, det är inte... Där är det liksom kanske nespe och Läckgren, Läckfors. Läckberg. Läckberg, tackar ja. ja. <laughs> jag. Skojar, ja. <laughs> men, men, men här hittar man många intressanta. Jag, jag, jag har en favorit, eller jag har många favoriter, men en som jag tycker är så kul också, och som har varit med nästan under alla år. Det är ju, som du nämnde förut, Göran Ja. Han börjar väl? Börjar inte han till och med på stora scenen tror jag? Jo han, han inleder hela programmet på stora scenen. Åh oh, gud. Skriver om svensk stornarrstid. Ja. Oh. Och han han, han släppt sin fjärde. Han skriver historiska romaner eller hur? Mm han, mm. han släppte sin fjärde och han, mm. där, där ska jag, dit ska jag, jag ska handla, det är då, oh, jag vill eh, verkligen läsa jag honom. Det tycker jag verkligen att du ska. Men du, jag, nu ska om jag får prata med, ska jag, jag få prata med förlagsdirektör Johan Harrisund. på Dibbs förlag. men vänta lite då så ah, tror jag. men det var förlagsdirektör Johan Haggesund. Ja, tjena. Hörru du, jag har hört att du ska ha ett boksläpp också. Ja det stämmer faktiskt. Ja. Eh, Ditt förlag är ju om Linköping och nu har vi kommit fram till 90-talet. Det är Sven Lindgren för detta kommunalrådet som skriver om sin tid i politiken och det blir lite bakom kulisserna så sådär. Eh, vad som händer i lokalpolitiken och i stadshusets korridor och sådär och vad som har föregått i de viktiga beslut som Sven har varit med om att fatta. Ja, och Sven Lindgren är ju ingen okänd person i Småland, inte han Han var väl landshövding i Kalmar? i Just det, Kalmariterna känner ja, nog väl ja, till honom. Precis, ja, och han var kul. ja inte annat. kul! Mm. Ja, har du fått boken från tryckeriten? Nej, alltså, i den här branschen så jobbar vi med små marginaler så jag räknar med att få boken en eller två dagar innan mässan, men det är oceaner alltid. tid. Härligt, ja, men bara en sån sak, det är ju helt underbart. Ska vi ta det nu en gång till då, så att alla verkligen inte missar det här. Det är nästa lördag, lördag den 2 december. Och mm. portarna slår upp 10.00. Och det kommer vara öppet fram till 16.00. Det kommer finnas mm. fler än 80 utställare. Är det så? Jajamän. Program på åtminstone fyra scener. Och mer. Ja, mer ändå, men ja, Hela barnavdelningen, forskarsalen, teater, mm. konstutställning och allt är gratis. Yes, det är det fina i kråksången. Ja, Och inte nog med det Johan. De hundra första, vad får de? Vi gör faktiskt en goodiebag till dem där vi lägger ner smått och gott från våra utställare så att det är väl värt att vara tidigt ute. I en dödläcker miljövänlig tygpåse mm. Tygkasse som de säger också mm. Ja just det, ja. just det på den här <laughs> sidan gränsen Ja så är det, ja vad kul, jag längtar, jag längtar verkligen jättemycket ja, samma här, ja, det ska bli jättekul du Johan, men nu, nu hinner ju ner en liten en till gymmet ändå, några såna där, lyfta några sådana amplar eller vad det nu heter för ja, någonting. Ja, jag får nog ligga lite bänkbräst eh, här på förmiddagen. Tack mycket Johan Agesson för att vi fick prata med dig om Tellus. Ni hittar mer information på ostergotlandsbokmassa.se eller sök på det, sök på Tellus på Facebook. Så hittar ni program och alltihopa, och så är ni varmt välkomna. Tack snälla Johan, sköt om dig så hörs vi. Tack själv, gärna tacksamma. Ha det hej. bra, hej.